Uh, kantuna menduan izan zen uh, uh, lehen entsegu bat, baigo hialdean, eta beraz, uh, laragoita bostean uh, sortu zen, ortsa izan, zazpi ikaslerikin, uh, asizen ikastola. Uh, elizonduko etxetipibatean astapenean, eta ustut bi urteran ondotik uh, gaur egunden tokidat mugitu zen. Hmm. Eta ikuntza bat ere izan zela gero eta lur erostea eta dendenak horiek guziak dira orzaizeko ikastolaren istorioana. Eta bai, bai, bai urtez urtez handituz eta emendatu da orko burua. Jakim uh, da, egun eta reino girela orain, eh? beraz zazpi jauretarik egun eta reino saltoiteko egin behar izan da. Badu bosturte, berazo, eta bosturteak osfatzean no, hor izan zen um, zinez eraikuntza lan um, haundi bat, uh, eta orain uh, ikastola eder uh, eta bete bat badugu. Hala, eta behar ere horretarazi beharko dena e, lur jabetza bat uh, hartu egin zuela e, ikastolak, eta orai uh, sehaskaren uh, jabetasunadela uh, ortaiziko ikastolaren lur hori? Bai, hori da astapenean, ordan astapeneko borasoak en, enxatu ziren uh, ustuut egko etxe eta eh, lekuko um, politikarikin pixkarlan egiten baina erantzun eskasisia ikusirik erabaki zuten uh, luja erosterat Eta la pixkanaka handitu zion zen ikastola eta um, badu zonbait urte, uh, lauzpabost urte uh, ikastolak bra askako egoitzari, utzidazko uh, lujak, ase aska da horrein uh, jabea, uh, ara. Hordion, mm. ikastola guzietan badira berezitasunak. Ozaizeko ikastolan, baute da, holakorik, zerbait berezirik, burra talde edo ez ze zer ginezaken, maialenak? Hortan, entzuna dukezu, buraxo talde biziki dinamikoa dugula <risa> ikastolan. <risa> Ordan lehentasunak... Biztana... Uste dut ikastola guzietan, ez ez teala, <risa> maia lan? Hori eganen <risa> nuen. Ikastola guzietan bezala, eh, da uh, familien engaia bendua, eta uh, Euskara. Euskara, uh -huh. orduan, bada Euskaraz bizitalde biziki dinamiko bat ikastolan. Minintzat jatikak kobosatzen dituenak, eta zinez uh, buraxoa erreri, Uh, ulektarazina ediona gura horrek uh, eskaraz bizitzeko uh, naida bali madugu eh, gukere bat dugula indahuriegin uh, bura soek. Uh, eta ala, beraz ikastolak guzietan bezala, eh, bat ira lan talde ainitza, besta talde bizikera ginko bat, diru ainitza hartu behar baitugu. Horroi uh, or tarazteko uh, langileak uh, eh, ikast ikastolak ditu horreindu behar, materiala eta, eta bar, mm. Beraz, uh, beti, aurigira, uh, ideia berri eta olako animazioen asmatzen uh, diru asartzeko. Hmm. Entzun dugunaz, um, prezeski uh, borraxo talde eta eskoraz bizi taldeko horiek, beresi, uh, ari ziste prestatzen uh, larun batuntako uh, bestaren zata. Hori da beraz, uh, ibiakoitzuntan ospatuko dugu beraz uh, urtze URCTBT hori, eta uh, aurre ikusgarriaz gain, eh, erakasleekin prestatu du, dutenaz gain, eh, uh, burasoak ere agertuko dira taula gainean eta um, ta jakinagar dela ikastolako aurrak ingurutako 7 herritarik heldu direla eta berazko posatu dugu IK burasoak biltzea eta um, Sorpresa batzena pailatzea ikusgarri gisa maiteko besta egunean. Sorpresa horiek zer izan diteizke? Dena salatu e... gabe biztan Hori da, antzerkik, antu, sorkuntza, uh, bideo, bakotxak uh, ala sekretua ondian atxekidu prestatzen uh, ari dena. Eta um, ustut, ibiakoitzen ikusten alko dugula, uh, ala, ze... Mm, zehirugimen eta alaitasunean ere lanitzen alden eta eta gauzak eraiki soztu haintzinaioaiteko. Uh, Burrasoek, hola, elkarretaratzia burrasoak uh, antzerki, edo kantu, edo video, edo baten uh, antolatzeko, seurrenik ere, uh, ba, eraginona baduke ez, horrek? Horren, bai, urtun, bai, lai nitzetan eraginona duela, uh, lehenik erakusteko ere aurreak, uh, Hala, ikastola denen ikastola dela, bizitoki bat dela ere, uh, plazera hartzen al dela, uh, eta buraxo entzat da ere um, lokari soziala, lantzia, uh, mm. diak inberda ere oso um, gure errietan uh, ikastolako buraxoak pixkat uh, gutiangoan girela. Mm -hmm. eta importantea da justuki gure pizkatzen drak batzea um, eta ahemanak lutzia eh, ez bakarrik sentitzeko ere uh, eta hori askiuntza lortzen begula uste utze eta um, oroak uh, gido honea pasatzen dira gauzak eta hala ikastolako burua sui zeita ustuz lana dela egia da baina placera ere mm. Ba, gomita luzatua da biztan dena guzii deneri rekia, baita besta hori nola iragan beaga da. Odan ejan duzu bezala, denkea da biz gomitatuak dira ikasle, langile erakasle hori eta gakoak, baina ere laguntzaileak uh, eta interesatuak diren oro uh, parada poliitaizaiten albaita ere ikasla ezautzen ez dutenentzat uh, bajenan niiten dena ikusteko. Eta beraz goizitik abiatuko da eguna, hama jakterritan haugen uh, uh, ikusgarriarekin, uh, eta ondotik apeitifadarkatua apeiti laitua, eta euskaraz biziko justuki taldeko um, kantariekin, bazkari handi bat, eta haugen uh, dako piknikat jokoak, eta beraz bostetatik goizitik, eta Herrika prestatuak izan diren um, ikusgarrien uh, gesentak eta segitzeko geroz hasfitat iklanda abeitifa muzikatu dantzatuarekin. Hmm. Bon, badakigu zat, ez dela tokirik edo ba, bukatuak direla izenen hartzeak baina atsaldeko bostetaik goiti jubiltzen alda ikastolat, eh? Bi estan da. Bi da. Hori da. Babesta on uxtebe tetze onoxiko ikastolari 2015ko mailanturik gure mankizunean parte harturik. Naiz eh? ba, 2015ri. school.